«А може не треба шукати того тиблика? А може ліпше, що горілий не може нічого згадати? Не може одвіяти в голові біле від чорного, світле від темного?» Майже черкнувши правим бортом машини об паркан, Василь Федорович поминув горілого. Перевіривши, чи відчинений шлюз на гребельці через лебідку, поїхав далі аж біля рудої могили зупинив машину. Вийшов з неї і патичком проколупав у землі ямку. Земля промокла майже на півтори чверті. Василь Федорович зійшов на могилу. Вона була невисока, з пласкою маківкою. Могила як могила, не обвіяна ніякими легендами, Лише колись, одразу після революції, розповідають «Орач виорав біля її підніжжя золотий ланцюжок». Але добре, що вона був ваній в полі. Добре вийти на неї і оглянути поля. Гарно із полів подивитися на неї. Для когось вона тільки орієнтир, а в когось щось збудить у душі, повіє з прочитаного почутого від дідів, нужденна, а все якась історія. От і для нього історія, хоч і не така давня. Грекові в пам'яті, як у 47-му році, везли вони зі станції в колгосп комбайн. Везли волами. Він тоді був запогонича. Вісім пар волів тягли зі станції стару розхитану машину. Їх підгодовували по дорозі конюшиною, але біля рудої могили таки пристали і довелося комбайн залишити. Через три дні його забрали трактором, проте він так і не працював, поламався на другий день. Як же далеко, подумав Василь Федорович, вони проїхали за цей час від цієї могили. У колгоспі 76 тракторів різних марок, і вісім зернових комбайнів, сім комбайнів для копання картоплі, безліч інших машин. Так проїхали вони далеченько. Але це ще не остання зупинка. Занепокоєно дивився вниз на рівні рядочки кукурудзи. Чи вистачить для неї вологи? Мабуть, саме це й пригнало його в поле. В четверте вона на цьому полі. І якщо не виросте, не вибояє, Його недруги скажуть, що винуватий він, Бо не поміняв поля. В усіх винуваті погодні умови, А в дружбі він. Кукурудза, ячмінь, картопля, А за всім тим його нова система, Його господарський хист він сам. Він не може не думати про це. Надто після того бюро де йому оголосили догану після всіх перемін, після того, як до нього почали прискіпуватись у сільгоспуправлінні. Вертався Василь Федорович уже смерком старою дорогою. Йому те й знай доводилось пригальмовувати, об'їжджати обочинами, а в одному місці навіть діставати з багажника сокиру. Понад дорогою росли старі осокори та верби, Вітер пообламував віття, а кілька повалив на дорогу. Василь Федорович не помітив раніше особливої хвилі і тепер подивував такій руйнації. Отже, завтра треба послати людей прибрати бурелом. Зненацька в світлі фар щось зблиснуло. Чорна тінь хитнулася з боку на бік, далі похилилася наперед і майже злилася з деревом. Василь Федорович обережно, не вимикаючи фар, під'їхав. Хтось тягнув по вибоїстій дорозі мотоцикл. Грек об'їхав його і зупинив машину. Мотоцикл вів Володимир Огієнко. Хоч було темно, але Грек розглядів, що вигляд тракториста просто таки жалюгідний. Мабуть, давно котив яву, натомився, промерз до печінок. На мить щось злостиве збудилося в грекових грудях. Згадав про володину статтю в газеті, де той обкрутився так, що мов би на світі не існувало його голови артілі. Але одразу і звіялося. «Сідаю у машину", наказав він. Володя похитав головою. «Скоцюбниш!» "Мотоцикл", коротко мовив Володя. "Нікуди він не дінеться". А сам подумав, що Лебонь теж не покинув би новеньку Яву при дорозі. Він пішов до машини. А як застудиться, схопить запалення легенів. «Тьху ти!» – в думці. «Сідай!» – вже майже гримнув. «Коли б зачепити?» – сказав Володя. «Кого зачепити? Тебе?» «А скоперснайся на дорозі чи налетиш на машину?» «Гальма працюють!» «Гальма, гальма!» Не знати, чого кипів грек. Може, ще й через те, що йому ніколи не доводилось буксирувати мотоциклів, а тут ніч, і стара вибоїста дорога, і дощ, і темінь, що вилетить хтось з польової дороги, а вогієн, каже, сигнальні вогні не горять. Але дістав з багажника новенький трос у целофановому пакетику, почав його розплутувати. Володя стояв мовчки. Шморгав носом, як школяр. «А міг би бути зятим?» – подумав грек. Отакий шмаркатий!» «На, ґрундзюй!» – кинув кінець троса просто під ноги трактористу. «Ви той, дужче, ніж раніше шморгнув носом, Володя, коли не хочете чи боїтеся, то не треба. Не будь такий ринговий!» – уже примирливіше сказав грек. «В'яжи!» – він їхав повільно на другій швидкості, весь час почуваючи, як смикається позаду мотоциклу. Наче риба на кукані усміхнувся. Вітьма стала ще густіша, хоч дощ притих,